Голова підкотив до воріт діда Коцюби. "День добрий, Іване Івановичу. Можна біля вас припаркуватися?" – весело привітався він до діда. "Паркуйся", – усміхнувся дід. "Тільки щось у тебе сьогодні транспорт благенький. А я цей транспорт з дитинства люблю. І їдеш, і без руху не сидиш. І швидко, і зручно, і для здоров'я корисно. Оце головне. Підняв палець догори дідко Цюба. Бо скоро ходити розучиться. Крути педалі, ходи, поки ноги є. А як уже не той, то, вибачте, і дід розвів руками. Та ви що? Ви ще як дзвін. Е, то ти мене раніше не бачив. Хоча б років п'ять тому, як моя ще жива була. Як я ще в колгоспі робив тоді, за роботою ніколи і старіти було. Золоті слова. Наче з під землі з'явилися біля голови Бобешко і Бобинець. Затуляючи рукою опухлу щоку, Бобешко бадьоро відрапортував Максиме Богдановичу, все готове. Можна хоч зараз починати. Почекаємо трохи. Голова глянув на годинник. вже ж, почекаємо. розуміючи, закивав Бобешко. Нема питань захоплено підхопив бобинець Я просто щоб ви знали я знаю а, а вже ж почекаємо а скоро приїдуть бобешко питаючи подивився на діда коцюбу Скоро сказав голова А що тут у вас вибачте намічається як не секрет несподівано спитав дід коцюба Бобешко здивовано глянув на голову потім на діда бобинець Почервонів. Хлопці перезирнулися. Лукавий дід, як завжди. Чи може... Голова усміхнувся, але з відповіддю не поспішав. Я то взагалі не люблю питати, не цікавий. Рано чи пізно з'ясується, але оскільки бачу все село зібралося, то мабуть щось таке, визначне, а я... Може, сорочку чисту вдягнути треба?» Дід примружив одне око. «Визначне, визначне», – засміявся голова, «а сорочку святкову таки вдягніть, я вам сам хотів сказати, та посоромився». І обнявши діда за плечі, Максим Богданович повів його до хати. «О, ти хитрий народ ці діди!» – покрутив головою Бобешко. «Наче нічого не знає старий лис!» «Іменно!» – кивнув бобінець з якимось полегшенням. Хлопці ще раз перезирнулися. Щось у дідовому голосі було таке «Ні, не схоже, щоб він лукавив». «Їдуть! Їдуть! Їдуть!» – загукало одразу кілька голосів.